Una nova edició de El disc obre les seves portes amb aquest espai que ens acondueix a que els protagonistes de les cançons ens parlin dels seus temes. I amb aquesta edició número 81 del disc hem convidat a una formació del País Valencià, concretament Bernia, que ja ens va sorprendre en la seva primera cançó i no hem deixat d'apostar per elles amb les seves cançons i amb les seves pròpies creacions. Avui deixem que una de les seves integrants, que és la Marta, ens parli d'un tema que varen publicar al febrer de 2025. Concretament, parlem de la cançó quan, quan el cel es tanca. Per tant, la Marta de Bèrnia ens parla d'aquesta cançó. Hola, som el grup València Bèrnia i així vos presentem el nostre nou tema Quan el cel es tanca. Aquesta estrena és molt més que un homenatge, és un crit de solidaritat i un cant d'esperança. Aquesta cançó, carregada d'emoció i autenticitat, vol honrar totes les persones afectades per la dana i agrair la immensa solidaritat d'un poble que no es rendeix davant l'adversitat. El nostre grup coneix de primera mà el pes de la devastació. Ens van veure afectades directament per la catàstrofe del passat 29 d'octubre. Les nostres cases, vehicles i fins i tot l'estudi on assaixàvem van ser arrasats per l'aigua però com la Terra després d'una tempesta hem trobat la força per reconstruir-nos i transformar el dolor en música. Amb aquesta cançó, que marca els tres mesos d'un episodi que ha deixat empremta en les nostres vides, el grup tanca una ferida emocional i mira endavant amb determinació. Quan el cel es tanca, no només és un recordatori de les pèrdues, sinó també un far d'esperança per a començar un nou any ple de projectes i sorpreses. Aquest 2025, Bèrnia es prepara per al llançament del seu primer disc i al llarg dels propers mesos prometen regalar-vos noves propostes musicals que no deixaran indiferent a ningú. Seguiu-nos a totes les plataformes i no vos perdau la nostra música. història contaré amb el cor ple de tristesa. Perdonar el Déu a no té, amb coratge i fortaleza, tot l'aport que van passar és un record que no serà. Les vides mai seran com eren, els somnis mai seran L'espietat Arranca la ciutat Les meves mans Comencen a tremolar Buscando un yo con respirar fem el cos Una força despertara I faré un flor una formació magnífica, aquest quintet format per Alba Real, la Maria Fauvel, la Marta Garcia la Victòria Cervera, la Lara Domingo, la Maricruz Mayoral i també l'Alba Soriano. Amb curta trajectòria, però ja ens ha deixat, per exemple, dues cançons, aquells dos senzills magnífics que ens van enamorar en dos estils molt diversos, cantant tots dos en Valencià. Mans i viatge a l'amunt. I ara, amb aquest Quan el cel es tanca, que hem escoltat avui al disc. Espero que les seguiu perquè realment... Valen la pena. Apunteu-vos el nom. Vèrnia, des del País Valencià.